פרק ד' שמעו דבר אדוני בני ישראל כי ריב לאדוני עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. הלא וכחש ורצוח וגנוב ונאוף פרצו ודמים בדמים נגעו. על כן תאבל הארץ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 נדמו עמי מבלי הדעת, כי אתה הדעת מאסת, ואמאסך מכהן לי. ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. כרובם כנחתו כן לי, כבודם בקלון אמיר. חטאת עמי יאכלו, ואל עוונם יישאו נפשו. והיה חעם ככהן, ופקדתי עליו דרכיו, ומעלליו אשיב לו. ואכלו ולא יסבעו, הזנו ולא יפרוצו, כי את אדוני עזבו לשמור. זנות ויין ותירוש ייקח לב, עמי בעצו ישאל, ומקה לו יגיד לו. כי רוח זנונים הטעה, ויזנו מתחת אלוהיהם. על ראשי ההרים יזבחו, ועל הגבעות יקטרו. תחת אלון ולבנה ואלה, כי טוב צילה. על כן תזננה בנותיכם, וכללותיכם תנאפנה. לא אפקוד על בנותיכם, כי תזננה.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 כי כפרה שוררה שרר ישראל, עתה ירעם אדוני ככבש במרחב. חבור עצבים אפרים, הנח לו, שר שובעם, הזני הזנו, אהבו הבו, קלון מגיניה. שרה רוח אותה בכנפיה, ויבושו מזבחותם.